і вбила його на повал. Майже відразу присвистіли два аркани. Михалів Палаш спритно розітнув ближню волосяну мотузку, від другої петлі райце шухилився, пошборивши розрядженим пістолем у голову пахулка, що кинув аркан. Вусань, який на той час уже стояв поруч із Мартою, Похопцем оглядівся, переконався всі поглинуті тим, що діється навколо воєводи-втікача, і нишком потягнув із-за ножа. Того самого, на який накинув оком Джош, після втечі Михала Вусань підібрав захалявник на корчевній підлозі поряд із розрізаними путами. Дуже гострий ніж. Пан Михайл міг би це підтвердити, якби не був зараз настільки зайнятий. Вусань був дядьком при князинковій Яноші, сухарлявий шляхтичі з Богом забутого Зебжеда, що біля Павкової гори, він жив винятково милостями лентовських. Тільки в останні роки ще старого князя різко поменшуло. Забулося все, що саме Усань навчив спадкоємця сидіти верхи на коні і рубати шаблею, стріляти з пістолей, цкувати лисицю на околишніх лісах. Усе забулося і пішло прахом. Мати князенка Яниша раптово померла. Старий князь міцний, як дуб, оженився вдруге. Через рік уже мав сина, і світський всерйоз сподейкували. Нібито нервистого та надмір упертого князенка Яниша буде незаваром позбавлено право на успадкування родового маєтку на користь дитини. Тим більше, що жити Старий Лентовський збирався щонайменше до повноліття малого сина, а чи й до весілля його. Звідси й виникла ворожнеча між князем та молодим Яношем, із яким вони сварилися через день. А Старий Лентовський неприхильно ставився також до світських шляхтичів князенка. Тому, коли Янош Линтовський звірився своєму дядькові-однодумцю, якого знав, як так кажуть, із Пелюшок, про бажання прискорити кончину самодура батька, восан одразу втямив, що це його єдиний шанс вибитися в люди. Якщо поталанить, то тут буде не просто подаровано маєток чи гаман другий золотеньких, Тут відкривалася можливість до кінця днів своїй доїти княжича Яноша, коли той стане зрештою князем Янишем Лентовським. І раптом, коли вже все було домовлено і старому Лентовському залишалося жити тижнів два, не більше, до найближчого полювання, Спершу від руки гордого райцежа гине князенко Януш, а потім, обсяк крев. від кілля на нашу голову взялася ця проклята баба. Що вона знає, як пронюхала? І що скаже князеві, коли добереться до нього? Дуже гострий був ніж. Ось зараз пахолки зв'яжуть непокірливого воєводу, і ніхто не почує задушливого схлипу, який завжди буває від дотику до живого тріпотливого серця невідворотного холодного леза. Потім можна буде сказати, що жінка намагалася втекти, чи хотіла вихопити ножа або ще щось таке, там видно буде. Босань присів. На нього дивилися тільки одні очі. Кольору старого срібла. Дуже старого.